Іван Франко, Абукасим та його капці. Частина перша. Хто такий був Абукасим і як виглядали його капці? У Багдаді, славнім місті, тому літ не сто, не двісті, як халіфи ще жили, був вдовець, стара катряга, та такий вам скупердяга, що шукать по всій землі. Хоч багатий був, як рідко, та ходив брудний, як дітько, і обтертий, як жебрак. Сирочища чорна, груба, Ледве руб держиться руба, А штанищі, мов райтак. Лисину замість тюрбана Обвивала шмата драна, Ветха й кольору не знать. Плащ верета перетика, Шпилька стерня, пояс злика, Хоч упросо шпаки гнать. Звався дід той або Касим був купець собі, не блазень, пахощами торгував. Як по місті йшов часами, всякий люд за ним юрбами біг і дивом дивував. Та найбільше всіх уваги у старого скупердяги його капці знай тягли. Але капці ж бо то капці, що мабуть ще й дідчі бабці шлюбним обувом були. Відки Абу Касим взяв їх, кілько літ уже вживав їх, сього не затямив світ. Знали лиш, шевці багдацькі, що ті капці чудернацькі латали вже з десять літ. Що там прищипок без міри, що там дратви, що там шкіри, шевські руки уплели». Десять раз підовше клали, до старих нові шпиляли, щоб міцніші були, а під десять шкіртих братку, а на остатку цвяхів густо сам набив, Та й то цвяхів з головками, мов цибулі з часниками, На уряд коваль зробив. А обцаси тож не згірші, Мов копита, що найширші, Отакий лишали слід. Пришви того шиті, Так були латками вкриті, Наче дуб корявий дід. Ноєвий ковчех, я певен, Стільки лат не мав і бревен, Що ці ті шлапаки. Подобали на колоду, А тяжкі були доходу, Наче проса два мішки то, що мир увесь зглядався, як в них касим прокрадався вулицями на базар, як потів бідак і сапав, ноги тяг, що ледве шлапав, мов за кару кайданяр. Купці тії так всі знали, так їх часто споминали, що прислів'ям стались вмить, як тяжке щось мав хто в гадці – Се, як касимові капці, сього я не втну зробить. Слухайте ж, як доля ненька тими капцями злегенька скоботать його взяла, поки всі, гидкі й болющі, злих привичок шкаралущі, потрощила й розмела.